Ya ayuhal nasu attaquوا Rabbakum الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرخام إن الله كان عليكم رقيبا Ya ayuhal الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يسله لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطئ الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما Ama ba'da Saudara Nabi bersama Hadirin Syahrudin, saya penuhi ni buli kepada Alhamdulillah bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita masih lagi membincangkan ayat Allah Subhanahu wa taala melalui surah Al-Ahqaf pada ayat yang ke-20. Itulah sumna Allah Subhanahu wa taala, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa yawma yuradul ladzina kafaroo اذابتم طيباتكم في hayatikum الدنيا واستمتعتم بها فاليوم تجزون عذاب الهون ما كنتم تستكبرون في الارض بغير الحق وبما كنتم تفسقون سرك الله العظيم maksudnya demikianlah pada hari kamu dihadapkan ke neraka kamu telah pun menghabiskan yang sebaik-baik dalam kehidupan dunia kamu dan kamu telah bersinar lain padanya. Maka pada hari ini kamu dibalas dengan seksa yang menghinakan kerana kamu telah menyombongkan diri di bumi tanpa hak dan kerana kamu telah melakukan kefasikan. Inilah dia balasan kepada mereka yang ingkar kepada perintah Allah SWT dahulu di dunia. Menggunakan segala nikmat Allah bukan untuk tujuan mensyukurinya tapi untuk menjadikan lebih ingkar kepada Allah SWT. Jadi semua pihak diingatkan tentang apa yang akan dialami ke akhirat Allah bagai mengingatkan mereka Ingatkanlah tentang apa yang akan kamu lalui di akhirat Dan ingatkan juga tentang hari orang-orang kafir dihadapkan ke neraka Sehingga mereka merasakan kepanasannya Kemudian dikatakan kepada mereka Sebelum dimasukkan ke neraka itu Kamu telah menghabiskan apa yang kamu anggap baik-baik Yang kamu nikmati kelazatan-kelazatan Jasmani Segala bentuk maksiat kamu lakukan Kamu lakukan Panggilan syahwat, nafsu Semua kamu jadikan tujuan hidup Mengabaikan pe -pe ketetapan perintah kami Dan kamu juga telah bersenang-senangnya Dengan kelazatan-kelazatan yang rendah itu Kerana akhiratnya lebih tinggi Maka kelazatan dunia ini dianggap Dunia tuan-tuan, rendah Jadi pada hari itu Kamu akan dibalas dengan seksa yang menghinakan Kerana kamu telah menyombongkan diri Muka bunyi tanpa hak Dan alasan yang benar Dan kerana kamu sejak semula Sejak semula jadi lagi Terus menerus melakukan perkara kefasikan kamu keluar daripada landasan ajaran agama yang telah kami tetapkan Jadi apa yang disampaikan kepada para penderhaka ni tuan-tuan di samping menjadi siksaan batin buat mereka ia juga menjadi bukti bahawa Allah SWT tidak pernah sama sekali nak menganiaya mereka Dulu kat dunia mereka telah pun menikmati segala bentuk habuan tersebut dalam keadaan derhaka Allah tak pernah pun cabut nikmat yang mereka lalu itu yang mereka dapatkan itu Allah tak pernah zalim pada mereka Mereka nak belayar kat lautan dengan kapal yang paling mahal Belayarlah Kamu nak miliki jet peribadi sendiri Yang paling hebat dalam dunia Milikilah Tak pernah Allah setelah jatuhkan kapal terbang kamu Kamu dapat memati segala-galanya Kena buat rumah di puncak-puncak bukit Dapat pandangan yang hebat daripada dunia yang Allah jadikan Silakan Allah tidak pernah zalim pada kamu Semua yang telah kamu nikmati yang lebih zalim daripada itu Nak melakukan syahwat Ikut syahwat Nak bertukar-tukar perempuan Kerana wang yang banyak Lakukan Tuhan ni muli ke Maknanya semua bentuk Keindahan hidup dunia itu Dia akan sirna Dia akan hilang Sebab Bila para ulamak mengurangkan perkataan taibat Taibat cikm ni dalam Membawa maksud yang berbagai Masa muda Masa sihat Masa kekuatan Berbagai bentuk niat yang kamu rasai sebab beribadah pada waktu zaman muda lebih besar rendahnya di sisi Allah daripada beribadah pada waktu tu Waktu muda ni kekangan Tarikan untuk melakukan perkara-perkara yang menuruti syahwat ni banyak Tapi seseorang itu dapat menundukkan syahwatnya Untuk hadir ke majlis ilmu, untuk semayang malam Untuk berkejimpun kegiatan-kegiatan dakwah. Walaupun waktu muda ni lah waktu dia nak enjoy Tapi tidak Anis sebab Allah gambarkan kat sini tuan-tuan Lagi banyak tarikan tersebut Kita dapat mengatasinya Lebih banyak pahala yang dibentukkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala Setelah kita jelaskan sebelumnya Sayyidina Umar Seorang yang sangat Umar ayat Allah subhanahu wa ta'ala Termasuklah ayat ini Keperingkat Sayyidina Umar minta segelas air untuk minum Tapi bila air itu siap saja untuk beliau minum Tiba-tiba terlintas, terlintas dalam fikirannya ayat ini tuan-tuan Ingat dia kepada ayat ni bahawa Allah SWT akan mengatakan kepada orang yang dunia dahulu dienjoy habis-habisan fi hayatikum Tak jadi minum tuan-tuan Walaupun ayat ni bukan ditujukan kepadanya Senamar ni memang baca ayat-ayat yang bentuk tarhib macam ni Amaran dirasa ditujukan untuk ni Seolah-olah neraka tu diciptakan untuk dia seorang Ini level iman yang sangat tinggi tuan-tuan Terintasan fikirannya Air itu tak jadi nak diminum Saya tak maulah menangguhkan kelazatan ini Saya nak tangguhkan kelazatan ini Ni amat dunia ini Supaya tidak akan habis kelazatan ini Bila berada ke akhirat kelak Tapi Kalau sekarang saya sudah menikmatinya Saya bimbang ke akhirat besok Tiada lagi ruang untuk saya menikmatinya Haa tengok apa tuan-tuan Ini adalah kebangan Sainah Umar Kita tak semestinya kena ikut seperti ini Tapi nak cerita level iman Sainah Umar ni yang begitu tinggi Menyebabkan dia rasa takut Kalau sebarang bentuk Apa yang dikecapi di dunia Nikmati di dunia ini akan menghalang Beliau daripada menikmatinya menikmati ke Akhirat kelak, padahal ke akhiratlah Kita sangat memerlukan nikmat-nikmat ini Kalau tak kita masuk neraka tuan-tuan Kat dunia ni kalau kita miskin boleh pinjam duit kat orang Polik usaha juga untuk keluar Daripada kepompong kemiskinan itu Tapi Kalau ke akhirat Amalan kita kurang tuan-tuan Tak ada usaha untuk dilakukan lagi bagi Rekup balik semula Kekurangan tersebut Takkan mungkin tuan-tuan Takkan mungkin Ya Allah kembali dengan kebun Nak bekerja sekejap Nak bawa masalah Nak berzikir Walaupun sepatah Tak ada Tak ada peluang dah Jadi dah habis Sayyid Omar Ramak Perhatian Takut Sekiranya nikmat yang Dilalui di dunia ini Menghalangnya untuk Diberi Sedemikian Di akhirat kelak. kelab ha, Ini dia Kerukan uh, Iman yang sangat tinggi sebab tuntunan ini dalam buku Rasul mulia ditanyakan keinginan atau keperluan pada bab yang ketiga Sanomar ni setiap kali dia melihat ada saja komennya yang menampakkan kematangan berfikirnya dan menambah iman bagi orang mendengar Dalam satu riwayat daripada Imam Ahmad satu hari Saidina Umar berjumpa dengan Jabir Abdullah yang sedang bawa daging dia pulang di pasar lalu Saidina bertanya apakah kau bawa itu wahai eh, Jabir jawapan Jabir daging saya belinya sebab ingin makan daging Senoomar bertanya padanya, apakah setiap kali engkau inginkan sesuatu engkau membelinya? Ha, ini sebab Senoomar ini digelar sebagai Al-Faruk. Abu Sal Faruk jontuan seorang yang sangat pandai memisahkan antara kebenaran dan kebatilan dengan teliti. Jadi ucapan baginda ini sangat tepat untuk dijadikan panduan dalam hidup kita. Ini Senoomar mengajar kita dalam hidup untuk tidak menjadikan keinginan sebagai asas kita nak Consume sesuatu Kita nak lakukan sesuatu Tapi mestilah berlandaskan kepada keperluan Kerana keinginan ni tuan-tuan Hakikatnya adalah nafsu Yang tidak ada batasannya Setiap kali dia beri Dia akan minta yang lain Begitulah seterusnya Bila dituruti Dia akan menyerumuskan kita dalam Banyak perkara Pembaziran Tapi kalau asasnya keperluan Maka akal yang akan buat keputusan Nampak tak tuan-tuan Akal akan milih benda yang penting Mana yang tak penting yang tak tepi Siapa yang berpegang kepada asas keperluan ini dengan menggunakan akal sebagai yakstiknya, benchmarknya, maka dapat mengawal perbelanjaannya dengan baik, selamat daripada sebarang bentuk pemaziran. Ya Allah, hebatnya fikih syariah tuan-tuan dan kisah yang dikemukakan ini. Sungguhnya tidak terhitung. Ajaran Islam yang mengajar kita untuk membangkang keinginan nafsu ni, kerana lagi diikut lagi dia akan tidak puas. Nampak tak tuan-tuan? Jadi, membangkang, melawan keinginan nafsu ini merupakan satu pembuktian akidah yang sangat kuat. Kita seolah-olah menegaskan di depan Allah SWT, di depan semua makhluk, bahawa tidak ada yang layak, kita taati melainkan Allah SWT. Itu sebab Sahal bin Abdullah at-Tustari, beliau ini berkata, tidak ada Allah tidak disembah dengan satu amalan lebih baik daripada mengekang keinginan nafsu. Tuan Rahmatin dan dikasih Allah jadi inilah dia Keadaan Syedina Umar Khattab Memahami, mengajar kita Untuk faham Taibat maknanya benda-benda yang baik Waktu nafsu syawak Kita memuncak memerlukannya Tapi kita hendaklah didik di kita Kerana bimbang ke akhirat kelak Kerana dunia ni yang telah kita nikmati Habis-habisan besok ke akhirat Tiada lagi tempat untuk kita Lebih patut lagi bila kita fikir dalam Hal-hal benda yang haram Kenapa nak buat benda yang haram? Dia malah menyuruhkan, tapi kesannya ke akhirat tuan-tuan, Semuanya ditarik ditayik bagi kamu bahkan kamu dihumbangkan kenal ke kamu nak tak? Nah, ini dia, kefahaman mereka kepada Azhabtum tom fi hayatikum tiku mudunia. Kemudian masuk kepada ayat yang kedua satu, Iaitu tujuan Allah subhanahu wa taala. Amuz billahi min ash-shaitanir rajib. Wazkur ahaadin idz anzar kaumuh bil ahkaf. Wazkur أخاف أن إذ أن القومه بالأحقاف وقد خلت النذر من بين يديه ومن خلفه من بين يديه ومن خلفه ألا تعبدوا إلا الله إني أخاف عليكم عذاب يوم عظيم قالوا أجيتنا لتأفكنا عن آلهتنا فأتنا بما تعدنا إن كنت من الصادقين Qala innama ilmu indallahi wa uballiukum ma ursiltu wa uballiukum ma ursiltu bih walakinni araakum qauman tajhaloon. Sadakallahu al-azim. Dan ingatlah Hud, saudara kaum Ad, iaitu ketika dia beri peringatan kepada kaumnya di Al-Ahqaf. Sesungguhnya telah terdahulu berapa orang beri peringatan sebelumnya dan sesudahnya dengan mengatakan, janganlah kamu menyembah selain Allah. Sungguh aku bimbang akan ditimpa azab pada hari yang besar. Aku bimbang kamu akan ditimpa azab pada hari yang besar Mereka menjawab Apakah kamu datang kepada kami untuk malingkan kami Dan menyembah ilah-ilah kami Maka datangkan kepada kami azab yang telah kau ancamkan kepada kami Jika kamu termasuk orang-orang yang benar Dia berkata Sungguhnya pengetahuan tentang perkara itu Hanya terletak di sisi Allah SWT Aku hanya menyampaikan kepada mu Apa yang aku diutus dengan bahawanya Tetapi aku lihat Kamu merupakan orang-orang yang bodoh Walakinnī arākum qauman tajhalūn Aku lihat kamu ini diperkelangan oleh orang yang bodoh. Ihwaj billah Allahu biman untuk menghiburkan Nabi Muhammad Sallam dengan mengisahkan Pendustaan dilakukan oleh kaum-kaum sebelum Nabi kepada nabi-nabi mereka. Wazkur aqa Adin ingatlah saudara kaum Ad. Ini maksudkan di sini Nabi Hud. Allah mengutusnya kepada kaum Ad yang pertama. Mereka itu merupakan penghuni al-Ahqaf iaitu bukit-bukit pasar Bukit-bukit pasir. Al-Ahqaf ni tuan-tuan kata jamak dari Hikfun iaitu bukit-bukit pasir. Seperti disebut oleh para ulama, Lurah contohnya Ar-Arab Al-Isfahani. Ikrimah pula berkata bahawa Al-Ahqaf ini maksudnya gunung ataupun gua. Qatadah pula berkata bahawa ini maksudkan 'Ad ialah satu perkampungan di negara Yaman. Kaum 'Ad adalah orang yang biasa memanfa memanfaatkan padang pasir di dataran yang tinggi untuk menggunakan jadikannya sebagai tempat penginapan mereka mereka juga disebut sebagai ashir As asher shin ha ra katabilah dalam satu riwayat ibnu majah menulis dalam sunannya babun idha daa fa liyabda bi nafsihi bab pada menyatakan jika berdoa maka hendaklah mulakan untuk dirinya sendiri kemudian ibnu majah pun ibnu majah Mencantumkan beberapa lewat daripada Nabi Abbas Berkata Bahagian Assalam Pernah bersabda Ya Rahamunallahu wa Akha'adin Semoga Allah merahmati kita dan Saudara kaum Ad Iaitu Nabi Hud alaihi salam Ya Allah di sini Wakan khalatin nuzur min baini yadaihi wa min khalfi Sungguhnya telah terdahulu beberapa orang datang Bawa peringatan sebelum dan sesudahnya Iaitu Allah telah mengutus para Nabi Untuk bawa berita gembira dan ancaman Kepada penduduk negeri Akhqaf itu dan ayat ini tujukan kepada kaum Quraisy, Tapi mereka tidak mengambil pengajaran Jadi sekarang lepas amaran tersebut Dibawakan oleh Allah SWT Jangan berhibur berlebihan di dunia Nanti akan mengakibatkan kamu susah ke akhirat Kini Allah bawa kisah satu kaum yang telah diminasakan InsyaAllah kita akan lanjutkan perkara ini dan kuliah akan datang Apakah sejarah latar belakangnya Dan inilah yang menjadi topik utama sehingga dinamakan surah ni dengan surah al-ahqaf di mana tempat duduknya mereka ini kita akan bincang di kuliah akan datang Allahu a'lam wasallallahu alaihi wa, ala wa ala alihi wa, wa baraka wasallam alhamdulillahi rabbil alamin mubarakallahu wa wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh